в іллюмінатор за зірками. Першим мовчанку порушив Дентон. Якщо він і дійсно більш не може рухати предмети, то... Ти що, думаєш він одноразовий паранорм? Прошепотів Ауріліо. Паул змусив себе відвернутися від ілюмінатора і заперечив. Ну, це навряд чи. Я чув, що... «Паранормальні здібності ось так просто не зникають». Якщо чесно, нічого такого він не чув, але йому було важливо підтримати дух команди. «Тобто, – промовив Дентон, – тобто силу він втратити не повинен, але якщо він сам впевнений, що втратив, то… то ми переконаємо його у зворотному, – підказав Пауел. Згадайте!» «Уокер – це просто жива машина. Складна, хитро налаштована, але машина. І ми маємо…» – він поплескав по кишені із папірцем – «інструкції з експлуатації». «Сподіваюся тільки, що ми не залишили на землі потрібні запчастини», – похмуро пожартував Дентон. На декілька секунд у рубці запанувала тиша, яку порушив капітан. «Треба увімкнути двигуни і розвернути корабель, інакше доволі скоро опинимося за межами системи». «Але це означає спалити пальне?» «Нічого не зробимо. Дентоне, розрахуй поворот. Максимально економний». «Гарест, буде зроблено», – відповів штурман. «А потім ми поїмо». Скерувавши корабель новим курсом, екіпаж перекусив, а тоді влаштував нараду. «Наша доля у наших руках», – сказав Пауел. «Перед стартом цей паранорм просто сам себе накручував, показував власну значущість. Він блефував, але от тепер нерви в нього здали. Ми повинні повернути йому віру у себе». «Ха, так просто!» «Ну, жодних проблем», – сказав Аурір'о. «Зателефонуємо психотерапевту?» «Дуже смішно», – зауважив Дентон. «Та не особливо», – додав Пауел. «Психотерапевт нам би дуже знадобився, але оскільки його немає, ми озброїмося інструкціями із експлуатації». Аурір'о та Дентон виняли із кишень свої копії документа – і почали переглядати. «До кінця польоту, – промовляв Пауел, – Вокера маємо сприймати як машину. Машину, яка закинула нас сюди, і вона ж поверне нас на землю». «Ну то як, колеги, маєте думки, як налаштувати агрегат у робочий стан?» «У мене... у мене начебто з'явилася ідея», – нерішуче промовив Дентон. Екіпаж обговорив його задум і вирішив, що спробувати варто. Ауріліо вирушив за Уокером. Коли вони із Паранормом повернулися у рубку, Дентон із Пауэллом тасували колоду карт. «Зіграємо у покер», – безтурботно запропонував Пауэлл. «Поки корабель розвертається, нам все одно нічого робити». Ви «Запрошуєтесь зіграти?» – прошепотів Вокер. «Звичайно, бери цілець!» Довготелесий паранорм нерішуче присів за столик і взяв роздані йому карти. Гра почалася. «Оскільки емоційно він нестабільний, його потрібно систематично заохочувати», – пригадав слова з інструкції Пауелл. Партія видалася воїстину божевільною. Усі члени екіпажу намагалися піддаватися Вокеру, аби підняти його настрій, однак програти паранорму виявилося справою складною. Він із жахом витріщався у карти, скидав одну комбінацію за іншою, а коли усі піднімали ставки, пасував. Карта не йшла Вокеру, хоч би як Аурільо мухлював, а мухлювати він умів будь здоров. І Вокер жодного разу не зважився розкритися. Але астронавти не здавалися. Вони скидали чудові комбінації в надії отримати натомість слабкі. Вони пасували раніше Вокера, буквально вичавлюючи його наперед. Сумну простакувату фізіономію паранорма перекосило від напруги. Кожну карту він брав так, ніби від неї залежало усе його життя. Ще ніхто на пам'яті Пауела не підходив до гри так серйозно і водночас так невміло. Нарешті зібрався пристойний банк. Здавалося, Уокер набув впевненості у своїх силах і зробив стапку. Пауел відповів. Підняли і Аурілію із Дентоном. Вокер повагався, але відповів. Після декількох кіл торгівлі Вокер вирішив розкритися. У Пауела виявилася старша десятка. У Аурілію вісімка, у Дентона дама. У Вокера був туз. «Хм! Добре блафуєш!» – сказав Пауел. І Вокера перекосило. Підскочивши за столу, він заволав не своїм голосом. «Це якесь прокляття, і я, я не можу програти, а я хотів!» «Та не хвилюйся ти так», – сказав Дентон. «Я в вас собі грав, хлопці, і всі ці гроші мої, і це, це не чесно!» Пробурмотів Вокер і, ридаючи, вибіг геть. Тільки зараз до Паула дійшло, що Вокер хотів програти, аби спокутати свою провину. Капітан вирішив не витрачати час на те, аби поділитися з догодкою із товаришами, і кинувся за паранормом. Вокер сидів на ліжку і роздивлявся свої долоні. Пауел сів поруч і запропонував найекономічніше – запалити. «Їжа й питво закінчаться раніше, ніж кисень». «Ні, дякую», – глухо відповів Вокер. «У чому справа?» – запитав капітан. «В мені. Я знову все зіпсував». «Як?» «Ось так. Я завжди все псую. Я не можу не псувати». Павел пригадав один із пунктів інструкції – Працюючи з паранормом, постійно виявляйте співчуття та розуміння. «Ну-ну, не треба засмучуватися!» – теплим батьківським тоном промовив Пауел. «Зрештою, ти зробив те, на що ніхто не здатен. Ти так далеко запустив наш корабель. Ага, просто супер!» – із гіркотою промовив паранорм. «Закинув корабель!» «І тепер ми там, де нікому не було треба!» «І все ж таки, – заперечив капітан, – нічого більш приголомшливого у житті я не бачив». «І що? І що?» Вокер почав відчайдушно заломлювати руки. «Я не можу повернути нас назад! Я, я всіх нас вбив!» «Не звинувачуй себе!» Почав Паул, але Паранорм не дав йому договорити. «Ні, це я винен, я, тільки я!» І він знову розридався. «Тоді, знаєш, просто перенеси нас назад!» «Я ж сказав, сказав!» Диблячись дикими очима, Паранорм хапав ротом по віті. «Я втратив свою силу! Я більше не можу рухати предмети!» Він майже зірвався на крик. «Послухай, но!» – суворим голосом урезонив паранорма Пауло. «Що це за вічай, га? Нічого ти не втратив!» І капітан плавно перейшов до своєї найкращої, найпроникливішої промови для безнадійних ситуацій. Він говорив про зірки, про землю, про науку та місію людини у Всесвіті, про невідкриті іще грані паранормальних здібностей та їх важливу роль у світовому порядку. Промовляючи усе це, Пауел мимоволі захоплювався собою. Вокер, вгамувавши сльози, уважно слухав його і невідривно дивився на капітана. А Пауел усе говорив і говорив, вигадуючи на ходу про майбутнє паранормальних зібностей. про Проте, як одного разу завдяки їм вдасться налагодити зв'язок між зірками Але до того часу доведеться іще багато і наполегливо працювати І саме такі люди, як Вокер, повинні йти в авангарді цієї праці Капітан розійшовся Підкинець, бачачи, що жертва його повірила, він вигукнув. «Ну то давай, хлопче, твої здібності з тобою ніде вони не діляться. Спробуй, спробуй нас повернути!» «Зараз, зараз!» Вокер витер носа рукавом і заплющив очі. Жили у нього на шиї від натуги набрякли. Капітан вчепився у край ліжка і приготувався дивитися, як розганяється безцінний прискорювач на паранормальній тязі. Несподівано, двері каюти відчинилися і самі зачинилися. Вокер почервонів. Пауел напружено стежив за обличчям паранорма. Довгий ніс його блищав від поту, дихання стало швидким, зуби вишкірилися. Паранорм викладався наповну, і раптом він обм'як та впав на ліжко. «Не виходить», – прошепотів він, – «зовсім». Пауел хотів було змусити його спробувати іще, але в пам'яті сплело четверте правило інструкції. Зайвий тиск може зламати паранорма. Якщо він хоче усамітнитися, не треба йому заважати. «Гаразд», – сказав капітан. «Просто відпочинь». Він намагався зберігати спокій і підвівся. «Я… я всіх нас вбив», – промовив паранорм. Пауль мовчки вийшов із каюти. Описавши широку дугу, корабель віддався на волю тяжіння сонця. Ауріліо, заглушаючи двигуни, сумував за витраченим паливом. Тепер його дійсно лишалося мало. А от наскільки мало, готувався з'ясувати Дентом. У вільному падінні ризиковий ніби повис у відкритому просторі. Здавалося, він взагалі не рухається. Сонце тим часом збільшувалося в розмірах. Щоправда, повільно. Навіть дуже повільно. Вокер так і не вийшов зі своєї каюти. Він лежав на ліжку і проклинав себе за помилку. Пауел щосили намагався відшукати вихід, але нічого вигадати не міг. «Так, поглянемо на розрахунки», – сказав Дентон. Показавши Паулу графік, він почав водити пальцем по лініях та пояснювати. «Ось це наш курс, це наша швидкість, а тут пункт призначення. На цій позначці у нас закінчиться їжа». Точка розташовувалася надто далеко від пункту призначення. А ось тут ми залишимося без води. Друга точка була іще далі від фінішу. «А якщо прискоритися?» – запитав Пауел. «Все одно відстань надто велика», – сказав Дентон. «Я прикидав і так, і інак нічого не вийде». «Ми не дотягли б до кінця шляху, навіть якби з'їли одне одного і випали кров». «Хм, гарна новина, свиняти цинічна», – озвався Ауріріо з іншого кінця рубки. «Тобі щось не подобається?» – запитав Жорг Дентон. «Так, мені все не подобається!» Бортінженер відштовхнувся від стінки і у повній невагомості плавно поплив до колег. «Тоді сам запропонуй вихід!» – відгалкнувся Дентон, відштовхнувся і полетів йому на зустріч. «Негайно припинити!» – крикнув Пауел. «Відбій!» Бортінженер та штурман розщепилися. «Ех, дістатися б зараз до цього!» «Тихо!» – спинив їх Пауел, тому що почув шум з коридору. Наступної миті у рубку влетів Вокер. Капітан щиро сподівався, що паранорм не чув їх сварки. «Ласкаво просимо!» – сказав Пауел. «Так, так, береш ці ледь, сідай!» – приязним тоном підхопив Дентон. І штурман і бортінженер зараз з величезною радістю порвали б цього вокера на шмаття, але інструкція наказувала їм бути ввічливими та приязними. Хлопцям було нелегко. «Я... я хотів сказати...» – почав Вокер, але затнувся. «Та кажи, кажи!» – підбадюрив його Ауріліо, явно не бажаючи поступатися у терплячості Дентону. «Не соромся, хлопче!» Його голос злунав чемно, але в очах застиг холод. «Я... я хотів перепросити. Мені правда дуже шкода». Плутано говорив Вокер. Я б і не полетів із вами, просто містер Вайверлі на поліг і. Ми все розуміємо. запевнив його Дентон, стискаючи кулаки так, що кісточки побіліли. Так, нічого страшного, погоджувався Аурільо, хоча у нього на вулицях теж виступили білі плями. Але, але ви мене за це ненавидите. Вокер вилетів у коридор. Пауел накинувся на своїх підлеглих. «Ви що, зовсім не можете стримати себе? Забули третє правило? Виявляйте співчуття і розуміння!» «А я їх що, не виявляв?» – огризнувся Аурільо. Дентон згідливо кивнув головою. «Виявляв він! Пику ти свою бачив!» «Ну, винен, капітане!» Вибачився за формою Ауріліо. Просто я... Я не вмію прикидатися. Якщо людина мені не подобається, я нічого з собою зробити не можу. На цих словах він зиркнув на Дентона і вперся у такий самий твердий погляд. «Скільки разів я вам казав, сприймайте цього Вокера як машину!» нагадав Пауел. «Ауріліо, ти ж зі своїми двигунами мало не цілуєшся!» «Ну, так, пробурмотів бортінженер, але якщо у мене кепський настрій, то я і вилаяти їх можу, і копняка добрячого дати». Так, у цьому і був головний недолік роботи з розумною машиною. Зліз на ній зірвати не вийде. «Гаразд, ви двоє, поводьтеся тихо», – наказав капітан. Ауріліо відштовхнувся від підлоги і полетів у дальній кінець рубки. Взявши колоду карт, він почав розкладати паціянс. Пауел пішов на місток, аби поміркувати на самоті. За бортом мерехтіли зірки. Мертвий простір відкритого космосу простягався навколо корабля немов нескінченна могила. Вісімсот мільйонів кілометрів. Капітан запевняв себе, вихід повинен бути, інакше й бути не може. Їхній прискорювач на паранормальній тязі добре спрацював на старті. Чому ж він тоді не діє зараз? «Будь-кому, хто буде працювати з паранормом, повинен ознайомитися із наведеними нижче правилами, що засновані на досвіді», – пригадував Пауел. «Так, на досвіді. Та цей Вейверлін навіть не знає, що таке справжній досвід роботи з паранормами. Як і будь-який інший механізм...» Це й вимагає догляду і дотримання пунктів інструкції з експлуатації. Ну так вони ж і дотримувались, наскільки могли. Чисто теоретично Вокер не постраждав і не пошкоджений. То чому ж хитрий, паранормальний механізм у його мозку не працює? У розпачі Павел ляснув себе постегнув. Така сила у його розпорядженні і не працює. Паранор міг би із легкістю відправити їх додому або навіть до Альфи Центавра, до центру галактики, але він чомусь не заводиться. А все тому, що їм, астронавігаторам, не зрозуміло, як керувати цим новим прискорювачем. Інструкція із експлуатації. Пауел не психотерапевт, він не зможе витягти Вокера із депресії. «Він може тільки заспокоїти команду і дати паранорму спокійно працювати. Що ж він не врахував? Що?» Пауел іще раз перечитав інструкцію, і раптом у нього в голові зажевріла ідея. Вона вже майже сформувалася, коли його раптом гукнули. «Капітане! Що тобі?» – сердито гиркнув він. Перше від початку польоту Пауел дозволив собі зірватися на підлеглому. Але на це була причина. Рішення було настільки близько, і... Під грізним поглядом командира Дентон відрапортував. «Уокер, сер! Він замкнувся у каюті і, здається, збирається накласти на себе руки. Відштовхуючись від стін, Пауел стрілою вилетів із містка і кинувся коридором в бік кают-компанії. Дейтон рухався слідом, а Уріліо уже барабанив у двері і гукав. Відштовхнувши бортінженера, Пауел покликав паранорма. «Вокере! Вокере, відгукнися!» Тиша. «Хлопці, принесіть якісь застосунки, аби відчинити двері». пошепки наказав капітан і знову гукнув. «Ей, Вокере!» Не дуркуй, чуєш. Зсередини долинув слабкий голос. Я уже все вирішив. Навіть не думай, як капітан корабля я наказую тобі. Він замовк тому, що почув хрипотіння і булькання. Повернувся гурільо із газовим пальником. Поки вони плавали замок, Паул подумки зарікся літати на кораблях із дверима якщо він взагалі коли-небудь кудись іще полетить. Нарешті замок здався. Астронавти увірвалися всередину. І тоді Аурір'йор розреготався. Нещасний, депресивний прискорювач, незграбно смикаючи кінцівками, ширєв між підлогою і стелею. Від його шиї до стельової підпірки тяглася мотузка. Вокер, цей феєричний ідіот, вирішив повіситися у повній невагомості. Та скоро ситуація перестала тішити космонавтів. Вокер задихався, а їм ніяк не вдавалося послабити зашморг. Екіпаж крутився навколо паранорма, гарячково намагаючись відшукати точку опори. Нарешті Дейтон додумався перепалити мотузку паяльною лампою. Один кінець мотузки Вокер закріпив на стелі, а інший обмотав навколо шиї. А щоб напевно вдавитися, він зав'язав кінець на стелі у констриктор. Раз натягнувшись, цей вузол ніколи не слабшає. Розплутати його можна тільки потягнувши за обидва кінці відразу особливим чином. Собі ж на шиї Вокер зав'язав рифовий вузол. Та ще й так, щоб самому до нього не дотягтися. Він злетів до стелі і відштовхнувся ногами. Вузол затягнувся, ну і... Загалом паранорм мало не помер. Тільки тепер команда зрозуміла усю глибину його відчаю. «Ну все, досить іграшок. Тримайте його і не відпускайте!» – наказав Пауел. Сердито дивлячись на почервонілого паранорма, капітан намагався вирішити, що робити далі. За час їх польоту він намагався, як міг, підтримувати паранорма. Змащував коліщатка механізму мастилом співчуття, заправляв його пальним похвали. І що ж він отримав натомість? Цей дорогоцінний прискорювач мало не самознищився. «Ну ні, так далі справа не піде. Якщо потрібно змусити двигун працювати, то Пауел його змусить. Він не буде більше з ним вовтузитися і гладити за шерстю. біса всі ті правила Вейверлі!» «Все, іграшки скінчилися, сказав капітан, звертаючись відразу до всіх. «По місцях! Ми стартуємо негайно!» Одного його суворого погляду вистачило, аби команда беззаперечно підкорилася. Відштовхнувшись від стінки, капітан Пауел вилетів із каюти. Уже перебуваючи на містку, він подумки прочитав молитву і увімкнув інтерком. Дентон, на місці? Так точно, сер. Ауріліо? На місці, сер. Уокер? На місці, сер. Готовність 10 секунд. Увімкнути головний двигун. Двигуни заревіли. Додати потужності. Вичавимо із цього корабля максимум. Слухаюсь, капітане. Дентоне, активуй допоміжні приводи. Слухаю, сер. Готовність 6 секунд. Вокер!» Я тут, сэр. Злякано відгукнувся паранорм. «Готовність чотири секунди!» – попередив Пауэл. Він від душі сподівався, що за такий короткий час Уокер не встигне переконати себе у нездатності рухати корабель. «Дві секунди!» «Хоч би спрацювало, хоч би спрацювало!» «Одна! Пуск!» «Поїхали!» «Уокери, дій!» Корабель рвонув вперед. Але своїм ходом на двигунах, без прискорення вокера. Молодець вокер, сказав у мікрофон Пауэл, обливаючись потом. Давай іще. Але швидкість не зростала. Добре, добре, вокере, продовжував нахвалювати паранорма капітан. «Ауріліо, вимикай головний двигун. Ну, вокере, далі ти сам. Мить очікування розтяглася, здавалося, на цілу вічність. Але тоді ризиковий рвонув вперед. Цього разу ривок був значно м'якший, аніж той на старті. Капітан глянув на ілюмінатор і побачив, що зірки за бортом перетворилися на розмиті смуги. «Дентон зараз скоригує напрямок», – сказав паранорму Пауелл. «Відмінна робота, містер Уокере!» Ось воно як виходить. Правила Вейверлі працюють тільки на Землі, а у космосі під пресингом. Гаразд, він буде мати про що розповісти вдома. Коли довелося швидко і беззаперечно підкорятися наказам, параліч, навіяний вокером самому собі, зняло як рукою. А отже, про інструкції Вейверлі можна сміливо забути. В космосі працювати з паранормами треба за іншими правилами. І Пауэлл спробував негайно сформулювати одне із тих правил. Особи наділені паранормальними здібностями не механізми, а передусім люди, тож поводитися із ними потрібно відповідно. Самі ж їх паранормальні здібності треба сприймати як певний талант чи навички певного роду, не вияв їх відмінності від нас. «Сер!» – почув він із динаміка голос Уокера. «Слухаю, мінстер Уокере!» «Сер, ви дозволите, я додам трішки ходу?» «Виконуйте, Вокера. Спокійним командирським голосом відповів йому капітан Пауел. Роберт Шеклі «Інструкції»